Arena lui Cătălin Tolontan, la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin! Bună, Bună, dimineața. Dimineața. Bună dimineața! Bine ai venit! Uh, bine am venit cu toții în țară. Că da, da, că da, da, da, da, da, da, da. Chiar mă gândeam că se întorc prietenii tăi. Exact. <laughs> Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Uh -huh. Dacă stai să te gândești așa, Arena Udrea este un vis de politician. A trecut prin atâtea, să întoarce, a anunțat un coleg de-al nostru de la Gasta că Costăniștucan, a fost în Costa Rica. Acum ceva vreme, înainte să nască și. A spus că, că înainte se să ele, candida pentru. Înainte să să ele ele dar, dar, da, da, da. Dacă se va întoarce în România, are acest gând să candideze la prezidențiale, pentru că mulți, mulți oameni care au avut probleme în țările lor s-au dus în exil în America Latină și s-au întors Să Sunt da. câteva exemple. <laughs> și Escobar a fost în diverse exiluri prin <laughs> um, America Latina avem un obiceiul prost de a nu uita ca jurnaliști. Și cred că nici cetățenii n-au uitat. Și vreau să spun în toată povestea asta legată de galabute Bute, care a fost dosarul Gala Bute, care a fost de două ori de către deciziile Curții constituționale, Nu numai el, și alte dosare. În primul rând, sentința definitivă de la completul de cinci judecători. Și acum, rămâne de văzut, se pare că și prima, prima sentință a completului de trei, deci practic procesul se pare de la zero, cu mare probabilitate are foarte multe povești interesante și o să rezum una singură dintre ele pentru că oamenii poate să poată să spună bine ați venit Rene cu faptele care există. Ea este în, în momentul ăsta un cetățean nevinovat, ca să fie clar, da? Ca oricare dintre noi, dintre cei care stăm în studio, dintre cei care ascultă uh, radioul, dar, pe parcursul procesului, niște vapte au fost fără discuție dezvăluite. Ce vor decide de acum înainte judecătorii? Asta este treaba instanțelor. Și iată unul dintre momentele pe care nu pot să lui ca jurnalist care acoperă acest caz gala butei, încă din 2011, din momentul în care a avut loc gala de box profesionist. Că i săracul Seracul Lucian Butei s-a schimbat și numele, adică Lucian Butei nu mai știu dacă se numește Lucian Butei sau Gala Butei. Da. da, cine sunt eu? Sunt Lucian Butei și mă să curând că nu, nu mai știu cum. Îl se... cheamă Lucian Butei sau Gala Butei. Bun. Uh, în acest, uh, în această operațiune de furt de bani publici, spun, au spus procurorii și au spus și judecătorii și vom vedea ce vor spune după aceea, din nou. Uh, statul român a pierdut 2,4 sau trebuia să pierdă 2,4 milioane de euro. A pierdut mai mult. După ce a ieșit scandalul din 2011 din presă, Ministerul Turismului s-a făcut că este foarte exigent cu firma care a organizat meciul, firma lui Rodel care era și președintele Federației Române de Box și șeful firmei care a, a luat banii inclusiv de la Federația Română de Box. Și... Uh, atunci ministerul a spus, îți din bani, nu-ți mai dăm 2,4 milioane de euro, îți dăm 1,9 milioane de euro. 500.000 de mii de euro nu ți mai dăm. Dar, potrivit declarațiilor de Lubreja, Elena Agutra îi promisese toți banii. Adică îi promisese promise inclusiv cei 500.000, de mii, uh -huh. pe care acum, pe față, nu i-a mai dat ministerul. Numai că, prin, prin spate, s-a organizat un mecanism pentru că acești bani să ajungă totuși la Lubreja. Și au ajuns. Cum? Au trebuit dați niște bani tot de la stat, bineînțeles. De unde? Tot de la Ministerul Renew care să ajungă la o firmă care a sponsorizat o competiție pe care a organizat-o aceeași firmă lui Rudele Obreșa. Cu exact suma care lipsea dintre, da. în, din contractul Galabute. Acum, cum s-a. Asta e foarte interesant. Cum s-au plimbat acești bani? Acești bani au fost dați pentru un uh, domeniu schiabil de la Straja, din Valea Jiului, de lângă Lupeni. Acolo este uh, povestea cu domeniul Schiabil e mult mai amplă. N-a costat doar jumătate de milion de euro, din păcate, acel domeniul Schiabil. Acolo s-au ars sau spart, ca să nu fiu deloc academic, foarte mulți bani, enorm de mulți bani. Iar domeniul este într-o stare jalnică în momentul ăsta. Se schiază când și când în momentul ăsta. Mai mult decât atât, localitatea este în quasi-faliment, din cauza mai multor lucruri, evident, dar inclusiv din cauza acestui contract cu firma asta care. Era firma unui, uh, unui potențat din Valea Jiului, care a luat banii, toți, cât a avut nevoie, a mai dat pe unde a trebuit, inclusiv lui Rudel Obreja, ca să-și achite astfel Elena Udra datoriile pe care le avea pe bani publici pentru Rudel Obreja, ce a prestat cât a mai prestat, că omuna, din moment ce tot trebuia să împartă și pe în stânga și în dreapta, nu mai putea să cumpere tot ce trebuia să cumpere pentru uh, domeniul Schiabil uh, respectiv au existat la dosar nenumărate, inclusiv documentele, cum s-au suplimbat banii între uh, firme și așa mai departe, adică dosar, uh, dosarul este clar din punct de vedere al traseului banilor publici. Și stai să te acum când se întoarce în țară Elena Udrea uh, că de fapt consecințele felului în care s-a guvernat în acea perioadă și felului în care s-au furat banii publici în... și se fură încă sunt contemporane de fapt cu revenirea din a acestor personaje. Oamenii din Lupeni oamenii din straja, în momentul ăsta o duc la fel de prost, dacă nu cumva un dintre ei chiar mai prost decât în 2011 când uh, se făcea respectiva combinație, în timp ce uh, actorii principali ai cheltuirii banilui, banului public și al furtului potrivit uh, instanțelor uh, se întorc cu postura de oameni care revin din exil nedreptățiți și victime ale unui sistem care i-a persecutat. Da. Ce să spun... Durează mult. La Radu Mazur a durat 17 ani de când scrie jurnalul național. Nu cred acela. că sunt dator să nu uităm. Și și că că să, să, să reamintim faptele ori de câte ori avem ocazia să o, să o facem. Eu mă întreb ce construcție, care e construcția psihologică a acestor oameni, care fură și după aceea se luptă cu sistemul ani de zile și practic își distrug viața într-un fel. Pentru că ei sunt în instanță tot timpul și se luptă ca să scape de mâna legii ani și ani la rând. Razumazăre este un caz. Elena Udrea, la fel. Mai intră în pușcărie, mai iese, mai Să nu mai știu ce, zil, mai... Se mai întoarce, termenul ei de prescripție, da. având în vedere că e acuzată de multe fapte și are mai multe dosare în curs, termenul de prescripție special și ar trebui să se uh, întâmple prin 2030. E greu de presupus că până în 2030, chiar și cu o curte constituțională, cu mandate de-astea date pe la prietenii domnului Dragnea, cum s-a întâmplat uh, de curând, cu încă doi noi judecători în curtea constituțională. e greu de presupus că până în 2030, totuși, nu se va pronunța o sentință definitivă, cu adevărat definitivă și irrevocabilă în acest dosar, pe baza probelor. Dacă nu uită societatea. Da, dacă s ui... păi, să sperăm că nu vom uita. Da? Nu, nu uităm. Să nu sperăm uităm. că nu vom uita. <laughs> Mulțumesc mult Cătălin Tolontan pentru prezența nedecepționarea. Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM.